اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یوم یجمع الله الرسل بھی من دوا دا تخوی په خرویده او ارثنا پزیمند واقع دی عیسی علی صلوات و سلام کې نبي د شرک اعتقادینا یوم یات گاړه یجمع الله الرسل چې جمع کړي الله تعالی رسول پیغمبرانو نو فیاخولو بوا یا اللہ تعالی ما دا وجب تم سجوابدار کلیشه اوتا استاد من قبل عممکم امه تن سجوابدار کلو چې تاسو د الله وحدانیت بیان کو او د امه تن سکردار او س کریکټر او الله به تاسو کی نو پیغمبران باندې بنوي اللهم تسلم د تا ته خپتر تفصیلی علم تا درې مونږ حضور پوی نیو اغیر جواب تا معلوم ادبا باوه قالونه اوبوه ای پیغمبران لا علم لنا نشتد علم منتع تبسیل علم یا علم دا مرد درست دو زمگنا یاد ادبا هر اوگوه ای پیغمبر دا دومت کارکتر بس تخبوه اگه مونتع علم نشتد او تفیز ده تفیز ادبی ده قال هو بووید ال علم لنا علم نشتر مونتا انك انت یقین انت چه علام هو پټ پټو س نو باندې الغيوب ظاهرا و باطنن او یاد کا اس با قال الله چه بوو یلا تعالی سبن مریم عیسی زید مریم تا او ذکر نعمتی آلیت کا یاد کا نعمت زما پتا بانده وعلا والدتی کا او پمورستا بانده اید اید تو کا پا وقتی چما مضبوط کتا لرا بروح القدسی پا جبریل سرعا تو کلی مناس فیلمه دی تا با خبر کونتا تو کلی مناس فیلمه دی کداخو مزارع دی و خیرت کی خبری دی او خبری خواد دنیا کی کڑوی نو کونتا و ترو باسا کنتا تو کل من ناسا پی المهده تا بخبری کولی خلکو سرا پزانگو کې یا المهده په ولکوالی که پی المهده پی صغره وکه په پا بودا والی که وکه بعد النزول چې دا اسمان نرا کشی نویسا علیہ السلام با بودا کی گی بودا والی که بخبری که نو دا دلیل رده خبری چې چیسا علیہ السلام با کتر را کزی گی والتا حسده نو بودا کی وراس مانول کی آل تبسم ور پځای باندې ولادی انسان دادل ته کې او شپه ور استریږي صلی الله علیه وسلم چیرې راکوشي دغه نرست او بوډا کې څو زمانه او شو سو سوا کاله سو د پاسه پک سوا کاله شو ناس دا پاسه پک سوا صلی الله علیه وسلم دی صلی علیه وسلم مسګری ځکه خلاص مان ته چا یو چې دا کوم ایسي تاریخ بیانېږي 2023 2000 او دریش ایسه علیہ السلام لاڅه زو اندی ترا کوشي بیا بسکی بډا کیږي صحیح ده وا کهلنا په بډا والیکه وای ذو پاغه وکې علمت کل کتاب چې مون علم درکتا تعال کتابه کتابه والحق والكتاب الكتابه د لیکه والحکمت او د سنت او د پوئ و تورات او د تورات ول انجیل او د انجیل دا ټول الله علیه السلام تور کړو تورات علم د انجیل علم حکمت علم کتابت علم ګرع فضیلت ول شی علم دی کچره نور دا سه بهترین د انسان رتبه او مرتبه په چته دی دنیا او آخرت کې د علم نه علاوہ نو اللہ طلبوتا غور کڑی پوچھتو دو جتوالی دس انسان دا پارا اعلم بہترین شئر ہے وائز او یاد کا وقت تخلکو تساو ویرو جتاو جوڑول د دخٹنا کہے اتتویرے مثل ہے اتتویرے پشاند ہے اتمرو بی اذنی پا حکم زما باندے فتن فخو نفکون تا تنفخو فیها تا با بوکی وقت باغی گی نفتکون و آغا بشا تو ایران مارا بیذنی اللہ وی پا حکم زمان باندی و تو بری العکمها والعبرساو تا ببری گولا العکمها مورزاد روندو والعبرساو برگی مرز بیذنی اللہ وی پا حکم زمان باندی و ای دویات که با وقت که تخرج الموتا چه تا برا وسلمری من القبر ده کبرون ده احیان سوات اولیگا بی اذنی اللہ وی پیزن زما بانده نگر ده ایسایان بولا دی اولا بیسا علیہ السلام تاوی گر تابانیم دانیمت کلو دابده کل زما پو حکم زما پو حکم علتا بداغی رنگ زیادی کل دکا ایگوه تاوی ویسا علیہ السلام خدا زکا ده کورا چی مڈی جوانده کولا مڈی خدا جوانده که او دانور تسروپات سومر چی دی کورا مڈی ج مارغانې جوړول پرګې مرز هکاو دا ټول لعامې د دې چې ناوز بالله منځل کی صلی الله علیه واله حالان کی صلی الله و سلام خدای نه ده مدابه په الله تعالی حجت تامې په دې باندې په دې ساي عنوانه هم پاوکه چې تارات لوک لدی هم نه داو مدا وای زاو پاخه وخت خرج الموت اجدا برابر باسل مړید کبرونو نا احیان ژوندې کوم باذن الله عيسى عليه السلام پاسن را پا وسید به نه په حکم زماباندې وای زاو پاغه وخت کففت ولاو چې ما بن کلو د فاتو بني اسرائيل بنی اسرائيل لرا چې کتل عيسى عليه السلام بس راغليو کا دستانه اس پاغه وکجه تم چې تارات لوږه غي ته بل بییناتې بالمعجزات الواهرتي په ظاهر معجزو سره نفقال الذين ويا كسان كفروا كافراندي منهم دثنين ان هاذا نددا الا سحر مبين مگر جادوخ کار دي نو دا معجزات نه دي مگر دا جادوخ کار دي دا خبره وکړه کافرانو کلا نو دا غی بنیدو حجت تامول سرا عیسی علیہ السلام صلی اللہ تعالی دا خبر تیری کہ قبل انامات ب ذکر کی او ذدی کفر بخش چویا کسانو چی کافرانو ائی دا پتو لیک چمو کفر کڑے واو پا وا کہ او حیتو ال الحوارینا او حیتو الفمتو یا امرتو زکہ حواریان مراد عیسی علیہ السلام صحابیان دی ملگری دی مخلصین ملگری او هغه پیغمبرانو وهې وتنه کېدل ته الهام مراد وي لوقا هغه وکيو وحیتو اله حوارینا چې مونږه الهام کو او حکم کو اله الحواریین ملګرو د عیسی علی السلام ته ان امنو به ذاتي مان وروه ما باندې رسول او پیغمبر زما باندې قالو اذه آمنا مون ایمان وروړه دي واشهد يا الله واشهد وتاشهد الله تعالى باننا مسلمون تشيكن من مسلمانا اذ قال الحواريون اايه ملك رديس عليه السلام يا عيسى ابن مريم اي عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان يطقت هل يستطيع هل يطير استاب خلبك دا سوال قبول یاست پهطاقت کې شکله تله دا کوفر دی نو دا خو هووریانو مسلمانانو یاستی په مانا د یتیرو دی ی نهته چې الله داسالو کې داسال به د خیول کې چې په مونږ در خانه نازل کې چې مونږ دغ نه خور کوونه وږو حال یست تو ی او ر بک حال یو تو ی به او ک رستا به اومنې رته دوبه قبوله ک چې نازل کې علینا پمنګ باندې مایدا تن یو درستخانه خوانچه مایدا کې دوچ خوراک په پروتې ډکی سپرا دی خالی ایو مایدا لري مایدا د چ پروت ډک درستخانه مایدا تن یو درستخانه ډک من سماید اسمانه قال وی سلام بتق الله دل نو یری کې درنګ سوال نو دنیا دار الاسباب دی غټ وډبکه خلاف ادب فال زخه خلاف ادب دی عادت الله تعالی دنیا کې په معاش باندې وګټه ځانله درستخانه د کې خریدا څخه بی‌ادبی کوي دا څه مکوای دا هو خیر کې عادت خلاف عادت سوال کوي چې د اسمان نه خوراک راشي د دنیا کې د الله ځدل از مکو کرا ګوټ کا مزدوریو کا درستخانه د کې شاله سره مې دا څه مکو ويرې ګل دا څه کوي بی‌ادبی کوي قالوي سلام الله عليك تق الله دل اتلا نو یریګه ان كنت مؤمنین کجریتا سیمان روډن کې قالو دی وی نوریدو ان دې زه هر څه به هر حال زمونږ مقصد دانه چې زمونږ تسلل مطمئن شي خوراګو مګو ستا یعنی مشاهده مو شي څنګه ایبراهيم علی السلام سوال کړو یا لمړي ژوند کې چې مشاهده زما وشه نور زما ایمان شتا نو دوی زمونږ ایمان شتا دنیا درو لسباب ته د ظلم مطمئن شي نخالو دی وین نور یی دو اراده زمون دا د ناقله من ادا چخرا کو من ادا د درستحان تبرکن مبرکۃ اللہ مبرکۃ المائده وتطمئن قلوبهم مطمئن شی ولون زمونگا وانا علمهم پوه شو غواهی ورکو علم مراشی یعنی علم شهودی مراشی مکه د دینه یقین د ایسه علی السلام خدای ته مراد ده علم شهود شمو گوینو ته الله پیغمبره معجزره الا وانا علما زم یقین راشی یقین د مشاهده راشی ان قد صدقتنا د چتا مون ترشتیا وی دی و نکونا شمو غله ه پد میذبان دی پد ترست خان بان دی د گواهی ور کون من نشاهیدینا لله بالوحدانیه والقدره من نشاهیدینا لله بالوحدانیه والقدره ولاكبر الرساله استاد پرادو رسالت کوه ورکو حق پیغمبر معجزہ او د الله وحدانیت او د الله قدرت اغم مشاہد شي اغم وګوینو عیسی علی السلام چې کله ذکر چې مقاصد د خلکو سیدي مقاصد سیدی نوې صالح اسلام سوال کو قال او عيسى قال او عيسى ابن مريم عيسى زو مريم عليه السلام اللهم ای اللہ تعالی ربنای پالون کیا زمونگا انزل علینا را نازل کی پمونگا مای ده تم من السماعی درست خاندک ده اسمان نا تکونو لنا چیشی زمونگ ده پراعیدن لی اولینا ایی ده نختر یعنی سبب د خوشاله لی اولینا ده پار ده موجوده خلکو زمونگا اول نمورد ده گا وقت که چی و آخرینا و دروستان و خلق زمنگا و, و آیتم منکا على نبوتی معجزتن او دا یو نخشی بطوری معجزت پا نبوت زما بانده عیسی علیہ السلام یو دلیل امشی و آیتم یو دلیل شی منکا دجانب ستانا على نبوتی عیسی علیہ السلام ویدام پکیم پا یو پایده ور زکنا ور زکمر کی مونتا وانتا یا لات چه خیر رازکینا بهتر رزق ورکون کی موسی علیہ السلام بہترین سوال کو والہ وتا جواب ورکو چې ټیک ته خبره او ګوریدای سات د الله قانون دی چې کم کم د معجزې مطالبه او کی مطلوبه معجزه راشي او بیا اخواد خو کینو بیا الله نه پرې دی لکه کوم صالح الله تبارك لکه کوم دا ما والله تهله ګوره ک بیا هم درستخان کې خوا د خوا د غه ست نو بیا به داسې اعذااب تر کوم چې داسې به میچ چتننی ورکي ما الله او ت خپل قانون زیکر کوو سوالې قبولکو سره د قانونه قاله الله هو پرمالل الله تالهنیمون زیلو آ کې نځنازیله اون کې د درستتهخواانېماللی کوم په فَمَنْ منفرو بادوه چا چې کوفر کوروسته دی نه من کوم د ستاسوونه فیننیواې بهزه کې نز باذا لَا تاذا بندا مِنَ الْعَالَمِينَ ورض بهوهوه أحد من اِذْ قَالَ الله لمه چاذا به نهورکوم د غرنې او أحد چې د درڅخه نازل شو د الله تعالی نازل کړ خو دې په خیانت بیا نه چورو کو بلې رضی الله تعالی لپاره شریعت چینه بوچتا وینا ذخیره کا وینا نو بس غل تعالی بیا وچد کو وایس قال الله یاد کا وخت چې او په پر پرم اهل ته تخفیف وکړې په شرک باندې حجت بتامي الله تعالی پیسې یا نو باندې چې تاسو الله سره دې شریک کړو والله طلبه تاسو دي صالح السلام نکي له ویلوري وamata او ګنانګري ووره ته انګور ووره ته نو ووره یلورتہ او وی چہتا انګور ما ستا وایزن الله پاغه واخ امازيدا اذ يقول الله ده به معنا ده يقول له چيو با يا الله تعالى يا عيسى ابن مريم عيسى زيده مريم انت قلت للناس تات ويلو خلق تاي تاخذوني سمالا وام امور زمانه الهين الله ما الله ده تو تات ويلو چيو دو نور ک دریشو خدای پر درو ایسا علیہ السلام خدا اللہ پیغمبر دا چھتا دا سی کئی خدا صرف اللہ تعالی حجت تا مجبی سیانو باننے نو قال او ویسا علیہ السلام سبحانک پاکی دا تالا را عنی شریک دا شریکنا لا ینبای لکا شریک دا کریمہ دا تعجب دا دا خون اشنا خبر زب داوام ما یکونو لی ما یکونو لی مناسب ندی ما دا پارا جائز ندی ما دا پارا انا خولا دا چیزو و ما اغا خبرا لیسلی بحقن لیسلی چند دا ما دا پارا بحقن بدلیل سدلیلو چند دا ما دا پارا حقو لیسا لی چندما دا پارا بحقین حق و جائزو ان کنتو قلتو ہو یا اللہ بل پرسکچری ماویلی نفقد علم تو تاکی سرطا تا علمشت پاگی بانده تا علمو یا اللہ تا تپت داما پاس بانده فی نفسی فی قلبی چپزل زماکی دی ولا آلمو یا اللہ ما تا علم نشتا مادا اغسو فی نفسک فی ذاتک چپزاد یا اللہ تعالی ملو یو بی تا تا پتہ دا ما تا خو پتہ نیشتا ما خودی تنیدی بیلی چی ما دا خودی سر شریک کے اینا کا انتا یا اللہ یکینا انتا چی اللہ ملو یو پویے پا پر دو سیزنو باندی ما قلتو لہم عیسیٰ علیہ السلام ببراد اختر کردی یا لوی خبر سنگین خطرناک قالله او ماقلل توله همما نو ویللیدي ته الله ما مګه خبرې مرطې بهی چېته حکم کړو پاغې ما ته انېبد اللهته چې بعد داله تالهو کې وخت یواځې ربي چې پالون کې زما دی رب بکوم او پالون کې ستاسو دی مشثالله سرسلام بهوي الله ماخواته صرف دا ویللو چې دا الله چیز امام رب ده استام رب ده وکن تو مظالم پدی بانده شهیدن گواهو حاضر پامل ددي دی مادم تو فیهم ترسو چیز ام پدوئی که فلم ما فزحر کلا توافیتنی چی تا وفات کیا الله مالا توافی نه مراد ای رفعتنی الی السما زکت توافی اخذو شیع کاملا تولی که یو شیع پورا غستل مسرد روح و د بدنه الله تعالی صلی الله علیه وسلم اسمان توجید کړی تو وفاتنی اې رفعاتنی اله سما بیا کوفات په معنا وفات شي نو دا وفات نه مراد چې کله راکوشي اغه نه روست وفات مراد دې زکه فیصل علیه السلام به وفات راځي فلم ما فسركلا توفيت نیچ تا او چت کمالرا کونتا انتر رقیب علیم کونتان تابیت ار رقیب علیم محافظ ودوی باندې حفاظت کوونکې پدې باندې وان تا او ته چ ان یو شی باندې حاضرې ان تعذبهم عبادک نش کافر د پر او شफारس منشته ابر رانا کافر دپه شفاه نشتا ایثال اسلام وستا بندگان دي خدا ې پوه ه. خبره په تا به ې تیاز ن شته په تا به ن راو ما خپله سپ پیشکړ په کې ستاخواله نو ایثال اسلام به و پرمین تو عض مومیالله ک چریېتهاعذا بور کې نوم په قی نند چې د بعد کا بندگان ستادي و انتاف له لهم او که چرته دیته باخه کوې. یانه پاغ ارتوبہ باندې دنیا کې چاته باغ کړی د باغی باندې کبه خنوا تک وای انتا فر لهما او کچره تبخنه کوي تا ف ان کان انت العزیز الحکیم یا کن انت چه العزیز وغالب حکمت والا نقال اللہ وبرمی اللہ تعالی هادا یوم ینفعو الصادقین دا دا سی رزدہ ینفعا ذا دا جدا یوم دا سی ورزدہ ینفعو الصادقین جی پیدا باور کیا الصادقین الصادقین صدقهم ای توحیدهم صادقین تارا دا رئیس دکتور کی چې سد کې ایماني دی د مراد بریسران بیا شو مؤمنان شو صاحب ایمان خلق شو ایو ما په د یو رزباندیان فاو سیاو مویان فاو صادقین په د یو رزباندی نه په ور کې رښتینو تا رښتیا ده دی لهم ديد پارا جننا دا سی باغونه دي تجريچ بييګي با من ته تعالند دا غنا الانهارون يرنا خالدين فيها مشو بيديك ابدا الله عنهم خوشال بي الله تعالى ز دنيا بتعتهم في الدنيا بتعتهم بتعتهم في الدنيا ورضوا ان هدي برزيد الله تعالى نا بسوابه با ثواب د الله سلام ورضوا دي بخشالين هدا الله تعالى نا ذلك الفوز العظيم دا کامیابی ویدا لله ملك السماوات والارض خاص دا نا د پر لله لا غيره خاص دال نا د پر ملک السماوات والارض عاد اسمان و عظم کو دي و ما دا غسد فيه نا لا تا نا چ دي علا كل شي قدير قدرت لرون کړي